Tizenöt. Bassza meg! futott ki a számon, miközben a megdöbbenéstől földbe gyökerezett a lábam. A homokvihar sebesen közeledett, elnyelt mindent maga körül, és olyan erőt sugárzott, ami előtt vagy térdre borúz és elfogadod a sorsodat, vagy menekülőre fogod, de rohad gyorsan. Hát ez még kibaszottul hiányzott, szakadt kiváltéból is. Megakadt a szemem valamin a teknős párnak látszó szikla távolabbi részén. Egyértelműen minket figyelt. Nagyobbnak és robusztusabbnak látszott a dvorgnál, de hasonlított azért rájuk. Ekkor megjelent mellette egy dvorg, és innen már nem lehetett kérdés, hogy egy másfajta mocsadékkal van dolgunk. Az egész lény gyomorforgatóan ocsmányul nézett ki, mély színe teljesen elütött a felszíntől, fennen hirdette erejét, nem is akart rejtőzködni. A testét különböző méretű és alakzatú kinövések, páncélszerű képződmények tették undorítóan félelmetessé. Semmi szimetria vagy szabályosság, mintha csak ott törtek volna a bőre alól utat, ahol épp sikerült. Ennek az ocsmánságnak csak négy lába volt, de azok olyan vaskosak, hogy egy csepp kétséget sem hagytak afelől, milyen erő kifejtésére képesek. Nyers húsra hasonlító farok része, egy megnyúzott anakondára hasonlított, a végén olyan hosszú és éles csomtal, mint egy kard. A koponyája akár egy lapított rinocérosz fej, benne két parásként izzó ponttal. Hadvorgok félelmetesen néztek ki. Akkor ennek a látványára egy átlagembernek azonnal leállt volna a szíve. Még szerencse, hogy mi annál egyzettebbek voltunk, és már láttunk ilyen rohadékokat közelről. Persze az sem egy utolsó szempont, hogy egyelőre messze helyezkedtek el tőlünk. Baszki, ti is látjátok azt a szemét ládát? mutatott Zó a fegyverével a lény felé. Hát ez baszott jó, nézett oda Máté is. Imádom, amikor nem csak egy szarból választhatunk. Aztán a közelgő vihar elvonta a lény tekintetét rólunk. Idegesen megrázta magát, és a hátsó lába emelkedett, majd erősen a földhöz csapta az elősőket, mint egy megbokrosodott ló. Vérszomja küzdött a túlélési ösztönével. Végül visszavonulott fújt, eltűnt a szemünk elől. – Kurvára be kell húznunk! – üvöltöttem, mert a vihar zaja már elnyomott minden mást. Apró szemcsék záporoztak ránk. – Zó, biztosíts minket! – ordítottam, közben Geri is hangosan felnyögött, mert a kapkodásban rántottam egy nagyot rajta. Most nem lehet óvatoskodni. Alig 50 méterre volt a barlang szája, de komoly kétségek gyötörtek, hogy elérjük-e. Olyanok voltunk, mint egy görcsökkel küzdő hernyó, ahogy két oldalról próbáltuk szerencsétlen Gerit rángatni. Persze az lett a vége, hogy Geri megbotlott egy kődarabban, és egyensúlyát veszve minket is lerántotta földre. Egyre szarabbul nézett ki a fájdalomtól, de becsületére váljon, nem ájult el, hanem küzdött tovább. Tudta, ha kidől, akkor cseszhetjük. Felrángattuk, és mentünk tovább. Még kb. 30 méter volt hátra, és faszán elvesztettem az időérzékemet is. Fogalmam sem volt, hogy a második maszk mióta van rajtunk. A szervezetünk megnövekedett oxigén szükséglete valószínűleg nem növelte az élettartalmát. Az órát nézegetni most nem volt idő, de mindenképpen sietnünk kellett. – Haladjatok már, baszki! – sürgetett bennünket egyre idegesebben Zó. Ő is fosod, hogy az a horrorisztikus förmedvény meggondolja magát, és a viharral dacolva mégis ránk támad. – Kussolj, Zó, mert kitaposom a beledet! – reagált erősen lihegve Máté. A számból vette ki a szavakat. Tíz méterre se lehettünk, amikor elért minket a homokszörny előszele. Alig láttunk az orrunkig, és folyamatosan homokszemek csapódtak az egész testünknek. Apró tűszúrások milliói csiszolták a bőrünket. Veszélyesen lelassultunk. Egyre rövidebb pillanatokra bírtuk a szemünket kikinyitni, és minden mozdulat nehezebbé és csípősebbé vált. – Tíz rohadt méter! – gondoltam magamban. – Harci kutya a faszom! – morogtam dühösen az orrom alá, és fogamat összeszorítva nekifeszültem a viharnak. Ezt a ígét használtuk az alakulatunknál mindenre, amitől már nagyon tele volt a tökünk. Zó az utolsó métereken megelőzött minket. Már nem volt értelme biztosítani a vándorgásunkat, hiszen ha most megtámadnának, akkor sem tudnánk semmilyen hatásos ellenállást kifejteni. Így legalább ő már beért. A Hanvihoz érve a gépkarabét a hátára dobta, belekapaszkodott a jármű elején lévő rácsba, és a másik kezét felénk nyújtotta. Az utolsó lépések egy örökké valóságnak tűntek. Nyújtottam a szabad kezem, de Zó nem közeledett felém. Egyre erősebb széllökések érkeztek. Már kezdtem feladni a reményt, amikor Máté végre elérte Zót és ráfogott a kezére. Minden igyekezetem ellenére a lábam kezdett hátrébb csúszni. Zó üvöltött az erőlködéstől, ahogy próbált kapaszkodni és bejjebb húzni minket. Másodpercek kérdése volt, hogy úgy lengedezzünk, mint egy zászló. Amíg zó ki nem fárad, aztán mehetünk a lecsóba. Utolsó élményünkként megtapasztalhatjuk, milyen érzés repülni. Egyszerű és megismételhetetlen lesz. Ilyen fasságokon járt az agyam, amikor arra jutottam, hogy ha utolsó emberként leválok az alakzatról, akkor a többieknek még lehet esélye. Lehet, hogy a marson nem vagyok száz kiló, de akkor is jelentősen terheltem a láncot. Ekkor előtörtek a családtól elvállás képei, ahogy integetnek a távolodó dzsipnek. Aztán azok a pillanatok, amiket együtt éltünk át, és amiket valószínűleg már nem fogunk. Nem lehetek ott a gyerekeim iskolai báján, nem szoríthatom magamhoz őket, amikor érettségizni mennek, nem hullajthatok könnyeket az esküvőjükön. Egyedül hagyom évit minden teherrel és fájdalommal együtt. Bocsás meg, szerelmem. Suttogtam magam elé a szavakat, bár tudtam, ezeket nem hallja, de talán megérzi. Becsuktam a szemem, és elengedtem Geri karját. Vártam azt az érzést, mint amikor a hullámvasút a legmagasabb pontot elérve hirtelen alázuhan. Ehelyett fura lebegést éreztem. Nem értettem, mi történt. Ilyen lenne a halál kapujában. Résnyire nyitottam a szemem, de az örvénylő homoktól könnyezve nehezen tudtam kivenni, mi történik. Úgy tűnt, hogy Tárk néhány őrzővel a barlang szájánál állt a hánvi orránál, és azon erőlködött, hogy bejebb lebegtessen bennünket. Erőfeszítésük komoly együttműködést és összpontosítást igényelt. Szerencsére, ahogy egyre többünk tudott a hánvi mögött fedezékbe húzódni, úgy tudták a megmaradt energiákat egyre jobban összpontosítani a kvarkok. Amint úgy érezték, hogy valamelyikünk már biztonságosabb részen van, már el is engedték, hogy spóroljanak az erejükkel. A landolásaink hagytak maguk után kívánni valót. Volt, aki a hámvi oldalának csapódott, majd majdnem kiment a bokája a rossz szögben földre éréstől, de éltünk, és ez volt a lényeg. Bassza meg ez kurva közel volt, adtam ki magamból a feszültséget egy nagy sóhaj kíséretében. A többiek helyeslően bólogattak. Legszívesebben elnyúltam volna, de sajnos az idő nem nekünk dolgozott. Mindjárt leesnek a maszkaink, úgyhogy nem szarakodhatunk itt. Próbáltam egy mély lélegzetet venni, mert már beszélni is alig tudtam. Húzás tovább, adtam ki a parancsot. – Megpróbáltam felállni, ahogy a többiek is, de annyira legyengültünk, hogy magunkat is alig tudtuk tartani, nemhogy még Gerit is cipeljük. Ahogy megpróbáltam felsegíteni, észrevettem, hogy már nincs magánál. – Tark! – kiáltottam segítségért. – Itt vagyok, már. jött a fáradt válasz közvetlenül mellőlem. – Ezek szerint az oxigén hiánytól nem tudtam felmérni a környezetemet. – Rosszél. Segítsetek! – el, De alig kaptam már levegőt, így először az oxigénért kellett megküzdenem. Nem tudjuk már cipelni, tettem hozzá elhaló hangon. Két őrző közrefogta gerit, és elkezdték a folyosó irányába lebegtetni. Kapaszkodjatok belénk, segítünk menni, mondta a Tárk, és berogyasztotta a lábait, hogy könnyebben át tudja ölelni a nyakát. Egész testében remegett a karom alatt, az előző mutatványuk kifáraszthatta őt is. A kvarkok segítsége nélkül nem csak a barlangba nem jutottunk volna be, hanem a maszkok leválása előtt a viszonylag biztonságos folyosóra sem. Már nem tudtam járni, tárk húzott maga után. A látásom egyre inkább elhomályosult, alig voltam a magam ura. Fogalmam sem volt, mikor esett le a maszka rólam, és hogyan jutottunk vissza a barlangunk védelmébe. Úgy feküdtünk ott szanaszét mint egy vercsereg. Kapkodva vettük a levegőt, és élveztük, hogy legalább valamennyi a tüdőnkbe jut. Kezdtünk jobban lenni. Tark! szóltam utána, amikor már indult volna kifelé Pihenjetek! válaszolt úgy, mint akire szintén ráférne. Csak azt mondd meg, mi volt az a zöldocsmánság ott a sziklán? faggattam, nem engedve őt. Szóval láttátok, sopánkodott Tark. Kurvára nem volt nehéz kiszúrni azt a szart. Nyögte ki erőtlenül, de a szokásos stílusában Máté. Ez valami királynő, vagy miatta a tökön volt? Érezte úgy Zó, hogy neki is hozzá kell tenni valamit. Valami vezető féle, ismételtem meg Zó kérdését, válasz híjján egy kicsit érthetőbben. Nem igazán. Majd egy kis csend után így folytatta. Ez egy másik bolygóról származó lény volt, akit a dvorgok megfertőztek, és átalakítottak a saját képükre. Ez történne velünk emberekkel is. Bár a kérdésre mindannyian sejtettük a választ, de nekem kellett a megerősítés. Igen, valami hasonló. Minden létforma másképp reagál az átalakulásra. Változó, hogy ki mennyire veszíti el az eredeti külsejét. Fosza, dörzsölte meg az arcát Máté. Nem tudom, mi a szar volt ez előtte, de a végeredmény ritka undorító lett. Hát ezt lőhettük volna egy darabig, reagált az elhangzottakra a és láttam a keze tartásán, hogy szíve szerint inkább a gépuskája mögött állt volna. Hogy, hogy eddig nem láttunk ilyeneket, kérdeztem, miközben próbáltam összeszedni a gondolataimat. Ritkán engedik ki őket, mert nehéz féken tartani a fajtájukat, és néha még a dvorgokra is rátámadnak. Tark válasza közben beugrott, hogy valami ilyesmit mondtak az öregmesterek is. Hát, ez jó, mondta ki Máté, amire mindannyian gondoltunk. Nem úgy nézett ki, mint amelyik nem jönne vissza a vihar után. Ez az időjárás még egy jó darabig eltart, és megerősítettük a védelmünket is. Nem lehet gond, mondta Tark maga biztosan, de ezt nehezen tudtam elhinni. Most inkább pihenjetek, majd a reakciónkat meg sem várva elhagyta a helységet. Kösz minden, Tárk! szóltam utána fáradtan. Igazából már csak a fodrozódó fátyolnak. A végén még megkedvelem ezeket a kibaszott bogarakat, mondta áté csak úgy a plafonnak, miközben elfeküdt és a kezét a tarkója alá tette. Én bírom a hülye fejüket, kontrázott rázó. Egyelőre nem csatlakoztam a beszélgetéshez, hanem oda mentem Gerihez. Néha magához tér, de hamar vissza is aludt kimeríthette a szervezete erőtartalékait. Mivel erős fájdalma is voltak, ez hálás állapotnak tűnt. Most is aludt, de a rossz előérzetem nem hagyott nyugodni. A kezemet a homlokára tettem, ami úgy éget, mint egy cserépkájha. – Máté, Zó, segítsetek! Felszólításomra kérdés nélkül ugrottak, mert érezték a hangomon, hogy valami nem stimmel. – Mit csináljunk? – kérdezte Zó. – Gyűjtsd össze a gyógyszereinket! Gyors bólintás kíséretében már el is kezdte a máházs oldalán lévő eüs fakkok átnézését. Egyelőre fájdalom és lázcsillapító kéne, szóltam utána. – Nem néz ki valami jól, – bökött Máté az orrával Geri verejtékező, kipirosodott ábrázata felé. – Hát kurvára nem, erősítettem meg. Itt még valaminek lenni kell. Ez nem lehet egy egyszerű zúzódás. – Vedd köztessük le, – szólt Máté, és már el is kezdte kigombolni Geri zubbonyát. Nyugtalanító volt, hogy egyre kevésbé reagált az ingerekre. Néha felnyögötte, hogy levettük a ubbonyát, de a szemét már nem nyitotta ki. Szaporábban vette a levegőt, és reszketett is, mint akit a hideg ráz, pedig itt a barlangban kimondottan kellemes volt a hőmérséklet. Egyre idegesebb lettem, hiszen itt nem hívhattunk medevakot, csak magunkra számíthattunk. Ráadásul egyikünk sem egészségügy is. Annyi előnyünk volt, hogy Máté mélységi felderítőként jóval magasabb számban kapott előképzés, mint az átlag katona. Hiszen őket arra képezték ki, hogy az ellenség mélységében ledobva csak magukra számíthatnak. A felsőtestéről levettük a ruhát, ott egyelőre semmi elváltozást nem találtunk. Máté szisztematikusan kezdte átnézni a lényeges pontokat. Forró és száraz a teste mindenhol, kezdte sorolni, ahogy egy orvos tenné az asszisztensének a vizsgálat során. Egyértelműen magas láza van, és ez a nagy rész eszméletlen állapot is aggasztó. Vegyük le a nadrágját, talán a lábánál lesz a gond, javasoltam. A rohat életbe futott kizó száján, amikor feltárult Geri lába. Eddig gyógyszerekkel toporgott mögöttünk csendben. Tudta, hogy egyelőre nem segíthet. Geri sérült lábszára és térde többszörösére duzzadt, lila és vörös színben játszott. Múltkor messze nem festett ilyen rosszul. Ahogy lehúztuk róla a gyakorlót, a fájdalomtól megfeszült a teste, aztán visszahanyatlott. Picsába, fújt egy nagyot Máté. Vérmérgezésnek tűnik. Biztos? Mik az esélyei? kérdeztem megrendülten, miközben óvatosan letöröltem Geri homlokáról a verejték cseppeket. Semmi sem biztos, de láttam már hasonlót irakban. Nézett szomorúan maga elé, mereven Máté. Akkor egy jól felszerelt katonai kórházban is alig tudták megmenteni a srácot. De itt, tárta szét megadóan a kezét.